ګنه د همجين سبه همجين سپروال کبوتر با کبوتر بازه بابا وې تر شفیر کې کنا شواد ما يل بسوی جنس هم جنس ها دی مين کوم سازو جنس نه او کئ څه قرونه څه کوي یا علیکم ما یا پتاس باندې آیا تنه یو وې ځکه کوم په تاسو غلط عقایده نه دوا كُم كُم و یعلمکم الکتاب والحکمہ و یدنکای تاسو ته د الله کتاب ترجمه او حکمت د پیغمبر سنت پیغانبر و یعلمکم خدانه کتاب تاسو ته د احکام لرا چې معلوم ته ګونو تعالی مون تاسو نه کوی د وسطوری نا پینځه کورونه کای نو دغه د وجنه د الله لوی احسان د پ تاسو باندې ماکړی صحابه کرام فذکرونی اذکرکم یادو تاسو ما توزرون سرا ازوب یادون تمسراتون سرا تا ما ف کونیا دو ما پهنا ولو سره زب تایا دوه پهور سره تاسو ما یا سره زب تاسو یا دوه په نوال سره تاسوما یا دو په توبی سره زب تاسويا دوه په مح دگونا سره تاسومايا دوی پخلا سره زب تاسو دو پ خللا سره تاسوما یا دوی ځله او زب یاد دوم تاسما یادوي پټولې کې زبر یادو ما پټولې کې هغه ټوله چاغه تاسو د ټوله نه مغوري من ذکراني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذکراني في ملائك ذكرته في ملائك خير منه شيخنا كم شخص چې تم یادو ته ما یادو زبا تا یادم تم یادو په اتاسره زبا تا یادو بلصابت او سو بیاجي في بیاجكم او بی اہدی بال اطاحہ اوفی بی اہدی کن بال اصابہ زبطال عجر در کون تم آیا دوا پا منلو سرہ زبطا یا دومہ پچکم په گا سرہ یا تم آیا دوا پا مناجاد مناجاد کی رشپیرہ پا تم آیا دوا مناجاد رسروکا زبط یا سمپنجاد سرہ مدارک وی واشکرو لی شکریادا قیزما دا نعمتونو ناشکرو لی مکہ یا ایہ اللہ زنامنو ای مومنانو ایستای نو به صبر اندادو والے دل ناباب نه به صبر په صبر کول سرا سب درې قسم قران جي قيامت اور سلام مخکي ويلو یو صبر چګم یو صبر انات ته اداي الفرايز دي ما عبد الله بن عباس ته وای اگره پارا تقريبا 30 وي اجر دي وي له مانی ناتل کړه ري او دیم صبر علل انیل محارم دے دالل محارمون معصون زن ساتل په دې کې شپږ سو اجر دی صبر اغه کوم کوم مصیبتونو کې چې صبر دی صبر وین د صدمتل اول انما صبر عند الصدمتل پاوله تکر کې پاوله چې دنه مرحله کې سړی صبر کوي الله غنچه اجر ورکړي نه ثواب ثواب ورکړي عبد الله عباس وایي تو نه ثواب ان بس صبر، صبر وصبر والصلاة منزولا منزولا دير كوي نو كلا باچه بيانبارسان بان يو اهم آه غام و مصيبات باچه راه بادر الى الصلاة، پا مند مند باكم زيتا عدري دا؟ منزط ابو عدري دا كل إِنَّ اللي اللَّهَ يَكْنَنْ اللَّهَ فَقَرَ دَ اللَّهَ خُصُسِي نَسْرَ دَ خُصُسِي امْدَادِ دو چه صره الله سبحانه صبر چې دې کنه په باندې الله چې کوم نعمتونه تفریح کړې دي بې یو ده اعایته خاصه دوی بشارت دریم صلوات صلوون رحمت تنظیم هدایت شپږه محبت اووم غروفه دل جننه د جنات باندې دي او اتم چې د لول اجر ده ان مېوا په صادونه ای رحم بغیر شي مراتب الله په صبرینو لپاره ور کړې ایستایو د صبرې امداد وळे پروجا نیول ان الله نوړل په څه صبر دې صبر دې باندې وا صبرو ثوابه الجنه او صبر ثواب دې جنت دې د صبر ثواب دې واي جنت دې موسکلا رو جونسا ان الله مع الصابرین یقینا الله په ملګری دې د صبر کوونکو سره د الله ا کو سره الله ذکر یاله دغه توې خا ذکر چې ګمځنو د زړه فکر سره وشي اغه ذکر فائدہ راسي چې د زړه په فکر سره وشي حسن بصري وای چې اغه ذکر چې هغه د زړه سوچ او فکر سره نه ژوند کې ګمځنو په کې دی بزګی چې نه چتاره درد دهن تسبیح او یاد دل او خر انچنين تسبیح کې دار اثر زردکی چکم دینو دکانداری کئے او دلتا کی سبحانک اللہم و بحمدکو و تبالا قسمک و تعالى جددکو و لا الہا غیرک او آلتا کی دو دکان پیشی شماری آلتا دکانداری کئے او دلتا سکئے اہ یو سرے امام پسی والار ہوئے امام چکم دینو تلو رکھا دا پسی دریو حلال قوری تارا قوری دارا قور موزا نہ قبلگی عبادت نہ قبلگی ہا لا یقبل الصلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول اللہ وی پیغمبر سموی چې لا یقبل الصلاۃ من مسلمان شریف غیری طہور بلې ده او دسنا. ولا صدقت من غلول او دحرام مال نه خیرات قبلگی نو څنګه حرام مال خیرات نه نو دا قران عبادت هم نقبله كل الله من نبتا من السحطي كانت النارو أولا بهي هر حقا غوخة هر حقا غوخة جوڑة دا دسنا ده, ده حرامنا جوڑة دا حرامنا مكانت النارو أولا بي. جهنم اقد پارتره <تصفيق> الله إن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كلهو وإذا فسدت فسد الجسد كلهو الله وهي القلب فبداً كي وطقره دا دمراه که دا روخ شی تو البدن روخی کی که دا حراب شی تو البدن زگی کی خرابی کی او دقا زده خرابی کی دا حرام مال په خراب باندی حرام مال چه سره چکل زده دی خراب شو نو بدن با طول خراب شو ولی بدن خود چکل نو کرده او زده سلی باچاری یا والله جنابانو کلو منتع بادی مال از اکنو دقا خکم سنگ چه پیغمبران یعنی مومنانو تا کرده دقا چه دا حک یا ایوها رسولو کلو منت و عباط و عمل و صالحا شتی کنشتی چاہتا حکم پیغمبرانو تا سنگ پیغمبران تا حکم کری دکھرنگی مومنان تا کڑی دے او پاک رای پاک ارام خوری مکوهی ارام خور دا ارام خور موس قبلی کی نشی قبلی دے زردی کسی امتن نصر ہے مطمو حرام و عمل بسو حرام و مشربو حرام ان نو استجاب لز الیک ڈڑے د حرامونه یامید حرامونه عبادت حرامونه شربت عبادت بسنه خدای قبول کیستا دعا فریاد بالله چ قبول کی دلال سبو یو بلمازه حرام کړی لا څه کې حرام ته حلال دلال دونرزه حرام کړی لا څه کې حلال ولې دې د نواط کلا څه کې د نووچې د پلازما ګلخ مون لحلال لیکنه اوه کافر شوی شوی شوی کافر شوی ولي کافر شو حرام او د حلال ولسیبا دي حرام اغه امر هم خاردي نووبان هم جوړي ووی شوی یو ځای چې دمو نو خزه تختوله بلو تختوله واه <تصفيق> اغه د بشریزه او تاسو ولر اول تاسوون جوړ یې چې زه یوه موخ هم کفر کړه غوډې سړي غاټ کو پروته دې سړي څوک غاټ کو پروکا نو دا نه لبا نه مرهم خاري دي ولې چې قرریز مګي کله خو حلال کمنې ویلې الله او تاسو نه او دا کیسانېان زلمون غوتای هغه حرام او د حلال وینو دا هو کاپیر شو دا د خلاصې مسالې خلاصہ ګیرځي خلاصہ کی چې چا چې حلال او ته حرام وله غژ کاپره ده ګریدا کیسانیت چې څنګه وې دا زموندزما کړه او بیا زما سه په چې او ماشاءالله ماشاءالله یا ای ولذین امنوا المؤمنانو قلوب لري پا پاګا جناتدل درکړي واشکرو لله شکریا داویر الله د نعمتونو کتا یقیناً حرام کردی اللہ پتاسو بانی مردار المیتا پخپل مرگ چه مردی اگر تا میتاوی ما شواد دوا میتا تینونا ایلا المیتا تین اوحیلا لنا ما رو پارا حرام کردی دوا دوا پخپل مرگ مردی یو داوینا مائی دی ویم ملخان دی المیتا اگر اعلوه ارشی چه پخپل مرگ مرد شو مردار دی اگر که غای یو کبیز دې ماده ما وینا د رغ د می مسوچو توي د هران دي ما شواد دوو دو د مینو نه یو الکبیدو وتحال یو یناګ تحال تحال دغه ته ویدہ تو رې او توای که تو رې او تو رې دا دوو یو ینا ابله تو رې دا اګنزو وینا د خوړه غیر په خور نه اوسره داوی نظم ما سره که خلاق و اجازه و بېګام خرا حلال دي او کدا د کیو محرکه کرا کنه کی نارغو جو خرا مان درې شو دا ودما ودما داوی نه شخا بینه بینه د زړه حرام دي دای مسفوچو توي او دا جگنه دوغه وینه شو او ځان کی دا د کبېل او تحال بینه دا جایز دي ولا مل خنزيری د خنزيری وخه خنزيری وغه وَمَا اُحِ لِغيرِ كَلِ مَا او غير غير احلالو احلالو أُحِلَّ لَكُم مِّنَ الْغَيْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا كَلَّا مَا تَزْعُمُونَ ۚ فَذَٰلِكَ الْغَيُّ الْعَظِيمُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ کل مستحیلې کله وایي مستحیله الله والله تاسو ته کومې ولې مستحیل چاته وایي چې بیا چې هلکه ولې به ځګان څخه 달리 دې غنډلې دې به یو کني درې منګې سو نو به خاصمرو ځات نه ولې کڅوګیناو کني ني نه نور څه نن لاسو چې دې ځګه چې بیا چې او تاګه دې اواز پکړه وکنه بل دې تلو ته پارا دقه ته مستحیل وایي ماشوم شوال پیدا شې کوم چې دا نه هغه تانځوي احلال وې احل لسبي وې زس تهل لسبي وې زوره فا سوتو انج دل ولاده نو ته توه ل لسمانو شو اوه لذي کما کلمه کما خبر چې د خلینو راوې دا کلمه را استل حرامه ده وې هغه حرام شو نو کله چې نازل غیر الله شي او زله هغه ک بسم الله سره کالالي او نه کې چړکی را بسم الله اکبر وایا نو پاکی ده حلالي دي شروقه کې چويلي دي يا شروقه کې چويلي دي چې کله سپي الله ال کې نو یې پاکي سپي چې ځي الله چې ځي پاتې شته کې نه شته څوب نو یې شتا شته سپي باندې چې کله شروقه کې دي بسم الله اکبر وې نو چې ځي الله دي او گورا ہوتا اللہ لیگی نا پاکی جی دسو پاکی جی اللہ پاکی جی خطوہ چو گورا کن لو احابی فقط تہورا دیکھنے دے دخنه الا الا جلد خنديري او ادمي ته تقدير نجس لاي انسان شریف لاي دي خبره پوشه یو د دې شرافت د وجنه بل د نجاسه د وجنه د دلو سرمنچو مسسنو کا نو هر څرمه چې هغه د دیباغ او رن ورکرې شغه چولې په اغري نو فقها داوي چې لکه څنګه چې د نور سره يا او شدر سره پاتې کیږي نو داږي په ځب هسرام چې دي د سرمنفاکې دنه سرمن چه شو؟ پاکشو در دیباق پا سراتونو که یو زب حم پرسکی چو که دو خدای نوم بیزوروار ده نو پا دی بسم الله اکبر سرات چه شو پاکشو؟ در وره پاکشو اخا داگت تاکر والو ده پارا نو چه ده خراب ده پارا، خرال ده پارا نده؟ والا آده اخا، والا احمد خنزیر داچه اوز دیگر خوبسی که درو سرایت کرده دیگر بزیک نام طاق نهږدې د شعلې څخه وايي چې کوم خوبس پدې کې سیرت کړي نظر لغي الله د وجنه کله سره زړه ته بسم الله الله برویا ما غشي حلالي غنه حلالي غنه دا حرام دی لې ځوان کونکو چې کوم کړه او چې لې منلېږي هغه څه هاغه او منه سوره شو غیر باغینا قصد فساد کوونکې نه وي یو ولا جن تجاوز نه کوونکې نه وي باغی چ د امیر نه باغی نه وی ولا اج نه وی مطلب دا چې قطه طریق او پټګی نه وی چې قط باغی اج وی داغه پر سره مردار غخم نه راوړي په یا باغی دا مړ چې خپل حاجان به ځان نوکری او اجی مطلب دا چې داغي په خوراک سره حنه باندې چې یا باغی دا چې حلال ګلی اجی دا مړ چې مجبور نه وي تم نه بودو یی خدا بوته یوا زاره چې ته پښتون راي سر کړو هزارا د خپل زمانه کې بازارو شیاګام ګنره شیا زارم را دي سنان نه هغه بظور چې ګمډنو یو پښتون طالبا یې سمسم مسکره و مزه الکرم مزه کا ریسنګ چللې مزه چې تکلوګو څ مزه و په یو جبرکین مزه خالصم از ذره کتن مازه یابرکی خواندی مزدستی خو کاغله په چاوي که تيموم واغناو دزونه وی تيموم باندې شوشرو شوه وی تيموم نه بوډه که دی خدا بوډه ها ا مختشودي ماشوده شووین و چې یو زلب بلشوم په تيموم علاوه نه اله دې بغمه شوم وای شي بیا وی ته او بده یوم دې غریب بچګونو څکاو تيموم باوره وی تيموم نه بوډه که دی تا الله جزاده در کړ د مزداد دغه خلک خوراک صرف چې دولګینه مرکې دي لګینه څو کېږي مرکې دي اقا وختي نو ته ودانې ما زیاره شدیم او سودا نو بیا چې نو د تاګانې باښه لوابا نه پریوت یو کال لري خورې ورځه په شاله ورځ مخره دا کله کله اخرى کله کله ژولګینه مړکیږي صرف دومره باپلی چې بس د مرنه په بشي ګنا نه شته فتاوان یو کنه الله رسول رحیم دې ان الی جنا بیا کبه حتو زجر د علماء چې کمحت پټي ان الی جنا کنه کسان یو تمونه چې پټول کوي ما هره حکم را چې الله نازل کړی منا کتابی کتابنا کتابی حکم پټول کوي ویاشترو نه به سما قلیل ور کوي او لوه نه په سیاسي یاد لري اڅدته یاد قرشه یو د چوکې لپاره یاد چې د امام متوي مام ندي اتي لپاره خلکو ته څنګه بیانې خبرونه بیانې اولائکا دغه شانت ظالمون ملایا نه حمايا طول نفي بو تونهم نخري فقلوخې ټو کې نخو زه تا مگر سبب جوړ لکن نار مين كنار فيه كنار او کيټه دا کړې ده په څه باندې پوور بانده پاچیدره پوور بانده ما یا کلو نفی بوتونی ملن ناره والله یکلی مهم الله خبری بنگیدو صلی الله پاک در رحمت خبری پوری زقیامت والله یزکیم الله پاک بدجولنا نپاکی عملو ندجو او نبا دجو, دجو سنا سیفتوی او نبا ددنس و دخیر دو کفر و شرک نبا دیو پاکی ولهم عذابون علیم وشتا جدو پا اولا ای کل لزی ندار خلق دی ایش تراو زلالت بیل هدا گره کرده دیو گمرای و کفر و شیر کابیدات بیل هدا پا مقابل تاہید و سنت و دارگی پا اطاعت د دا تاعت و دا سنت و دا عبادت مقابل جو چه گره کرده داگه شیر کابید کفر و رسمون و رواجون و لازا بازا گره کرده بیل ماخیراتی پا بدل دا ماخیرات چی فما اسبرهم الان نار و سمرک لگ دی پا څنګه نو دا کوي صبر کوون کړي همشوال کوي په دغه باداملي باندې چې غوور ترسون کړي فماس برهم الا نار یا فماس برهم و څومره صبر چا صادق دي ځخلق یعنی چا دله صبر ورکړي په جهانم کې جهانم کې څومره ټینګي دونکو خلک دي دا الله و جہنم دے صد زیر ہے اللہ دے موتازو بچی و دا خلق قدر دا جہنم دمرا سانکاری فما اسبرهم علن نار فما ادوامهم بی عملی المعاسی اللذی تقضی بهیم علن یا علا عملی علن یا فما اجراهم من ابقاهم کرمیو شیر چھ دیو دا خشن دا دی پور الله اکبر ذالک دغه ځکه بیان الله نازله کتاب یعن الله تعالی نازل کړو کتاب تورات او قران بالحق دپاره ده قرقوله د حق قران الله تعالی نازل کړی پټول د پاره کوي نو د پاره قران دې پاره لګی چې و کڅوډی کې ازما سې به کتل شي کېده او کله کله واد شي کېده نو وسرہ ډوډ او مړی کا چلن لکھیہ دا دیر پار قران علی گلے دے نا د رښتیا به وڅټه به رښتیا وي او څوک به څنګه راparcel من دا قزې خلکو ولې به دې شم چې حق وې قران حق بیان ول برابر قران علی گلی حق په تووله برابر نه دی لګی الله په قران بيان الله انزل الكتاب بالحق لتبين للناس ما انزل اليهم الله په توځ پیغمبره صلوات الله وسلام سره برابر علی گلیره حق بیان نو خلکو ته استاد وي چې حق منبر ته یو اختلافي مسله بیانوا ا سم په لږ کې کومه اختلافي مسله بیان په زبانه و حلال حلال ده حرام حرام ده اتفاقی مسئله ده کنه ده تاسو ما تا دیسی دلیل پیشکه چه پرده مال حلالی نوابان از ما گتی حلالی کسانیت چه حلالی, حلالی. دلیل ما تا پیشکه تیگ ده خود دگا با بیانو رو را چه کسانیت ما کهوی نو خر با باز خر آمده پا دگا پیسو بانیو سر حجو کی والله خر مکره لارده ساجي سي وي هه عبد الله اگر بممکار اخر عيصا اگر چې بممکارا و ده انو زه خرباشه که بیا یاد غنوز خرباشه که بیا الله را شي نو بیا هم داږي خاري بووي نشي ته کوي بان الله نزل الكتاب الحق فپوچی دایمورو او وصوكم داغه دې نزل الكتاب بالحق الله قران دا لیکلې ده د حق دا بیان نقره وا ان الذين تلفو في الكتاب اغه خلک چې اختلاف کوي په الله په کتاب کې اومې اختلاف د الله کتاب وګوم یاشت لاپینو اجو جنگډه ماران دي کای په سرونو لفی شقاقم بعید خمخه پدې ډېر لری دښمنه کی برادری او د بل سره لفی شقاقن بعید د سټیا د وکري زبا سه یو د شراک کی با با. او, دو او بل سره د کی راکای ولی کدو اتفاق کړی د الله په کتاب دا جګړه بنوي یختلفو فی الكتاب لفی شقاقن بعید ډېر لری څو کی برادری بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل ما د تریمه حصہ یا د دسمه څسمه سورۃ طری بلاجهار شی او ویلو چې سورې باقرہ کې څلور اهم حصے دي اهم قسم دي او باندې صلوات او توحید او دیمه صلوات د رسالات د او دلارنګې د خطره مبارک او صلونا حصہ انفاق فی سبیل اللہ کنباز کیو او برحشی را روان دید فتی انترین حصہ کی تری بابون دی یا تری حصور و اندام تقسیم دید حصہ کو اوصاف دمجاہدین مکی اگر تحذیب الاخلاق سر تعلق لدی چه دمجاہد باید پکردار چاکدام سر مریا مرام سرمی جنز دعقائد سر تعلق لدی دزرد سرم په زړه مول ظاهره اوسره تعلق لري دویما حساب یادا شروع کیږي او لذي نامونو کوتي ولاي په انصاف سره چې کله کله مجاهد چواته قبضه کی مجاهد اوتن فتحي نبی وبس کوي نن دا ضرور کارونه کوي خونو خار زه ظالم مکر نشي خارشوت بناهني درګه ژوندون مجاهدینو بچینو ورکي او پس دا غینه با تما طریقته سره جل <سؤال> الله جل مول ورکړی پاره تیرې کړي دي دا سمات کوي دا څلو راغړیږي دغینه پس د کور جوړولو لپاره تقریبا 800000 الله جل شنهوریږي دي وطن کی اصلاح غاره پرې څلو اصول او قواعدو سره د کور جوړولو هم ضروری دي کور جوړولو دا په دې اتمو ژوند موږ سره راځي هغه ته چې وارسو قرآن دغه پیئ لیسل بالرامت والروج اقم کبرا مسجد وال مغرب نریタニ کې ان دوالو چې تاسو ور وای مهونه تاسو طرف ته نو ارخطون معرفت ته په مخکونده چې کمال لري کمال هغه دی چې الله وی داسی ولکن بالرامه من الله د چې نيکي دي چې دا غچاده چې څوک ایمان ورې په خدای لکهنا بل ربي ورمنه او عبد یو يا ولا کينه زل بي ربي ورمنه او سا خوند لري چې هغه څوک ایمان ورودي د هم څه کوو د فال هغه ته تقدير اللهس لکه بل سل برب حقوي دا کينه را ان دا اړول د مخونو قبل المسجد المغرب لك يهودا نصرات څو مصر ته نیکی آگه دا او صحیح صفت آگه دا او صحیح صفت آگه دا او حکم تابیدار شید اللہ کتا مختره کبليتا مشرب تاری که مغرب تاری او کم طرف تا جتوارو یا طرف مخواد حق تا ایمان وید ولا جن البغر لیکن نیکی دا من آمنا بالله ناقصد داشو چا ایمان دے که تاقوى او عمل دے دا حقا دی چا اللہ تخلو میز دیکی پیجے سرا امان عمل و تقوی نا دریس سنو دی چا پیجے پانی سڑے چاہ دنی دیکی اللہ تنی دیکی ندر دا حقا سی پتون اللہ ذکر کئی مانو آمنا باللہی بنیادی خبر رادش امان ایمان که چا باندې وروړي مومن به ذکر کوي تاین مومن به یاد اځنځي مانا الله <سؤال> تعالی چې موږ وروړي الله باندې یو ولیه مینا خیره روز قیامت باندې دعا ملایته باندې دري ملایک په مخلوق د دې کلی باندې شيډمان ولکه تالیفی کې تعالی باندې اسماني ورنبي دا په ټولو پیغمبرانو باندې مانوي مومن دې کې زړه شوه اول الله جل شانه په ذات او صفات الله جل درد مخلوق و صفاتنا پاک ده منظر ده دارنگی اللہ وانی زبان نرازی فنان نرازی صفات جمالی ده و کرکمالی ده او کر جلالی ده اللہ لگه صدیب ده من آمن بالله در مناشو ولی آمیل آخری مقدمات ده مرگ او دارنگی مقدمات ده دا قیامت اگر طولو بانی من رو دل مرگ را روان ده عذاب قبر را روان ده او نکر من منکر سوال را روان ده او پل سرات را روان ده میزان دعمال و روان ده فریقون فی جنتی و فریقون فی سرعیر و دیو از منگو استاس ایمانوی والملائکتی ملائکو باندی ملائکو تعداد چا تپتا نشتا مخلوق ده معصوم دی او دارن کی و ذکورت و نصد سراغم و حصوف ندی او دارن چکم دینو هیس کلا گناه نکی نصغیره و نکبیره تو دیو از منگو استاسو زری ایمان و عقیده ای او تعداد پتا نشتا دی ا و د کتابی آسمانی کتابه مانی مانی انسانی آسمانی کتابونه دا چې دنیا او سلوت روح سره ذایفون د غلیط بیا ورته دا یبه ایمان لري چې اخری قران کریم دی اخر ذری کتابه وړاند کریم دی چ ټول کتابونه د پاره شیخ دی او واجب لامل دا قران دی نور کتابونه با صرف تدبره ایمان لري چې دامننګ لاره دې دا په طرف نه راغلي دی وأنبينا یل اثلل زرۃ قوم تصحاب یاران نبیین ایلامران زیګ دا که خاص زمین په خپل لاره دی رسولان هم فکراله وأنبینا ایلامران دا خدا قدیست تعلق ندی انځد اوساط زهریه مالوسره جواز زوج تعلق ندی وات المال ورکی مال درا ما سواد زکات نه زکه زکات مست مستقلا روان وار کول د مال ان فلی صدقات قرضی ور قیمه لرا ما شو د زکاتی مفروضه نه کانو ور کوي مساریف رسل رواني الله محبت د مالنا او مال ور کوي چې تاسو سابينه را او مال ور کوي چې تاسو رډيرا مین د محبت ته لنتن اول درا حدتن ما تحبون اغه مال به ورکه چې تاسو سره د لومینوی پстаўس چې مينې نه کنا هغه مال ورکول سره خپل د دې ناراضي وي وې درشي یات دې شه یات دې نه پالتو شه دې اوره اغه مال اللہ به زمین راجی دے اطاع دے ورکول دو مال تا دا ورکول سر پستا دیر امین ای خیرات سر پنیزی مین ای وشالی گی و پی پدی برا خفگان نکے آتوا دانا چه های غرق شما توا شما توا شما توا شما غرق شما بلکی توا پدی بانی افتخار که چه اللہ پا بشی کردی چه تازمہ مال سر پا دربار جی پا بلکن و آتوا مار یې تاسو سره دی محبت زنه یاد راجو شو یوه دی لوه هو اقرب ال تقوا د قبلنه دی هو زمي رجل هغه عدد تجته دی لوکی پرت ورو دلته آتا کی په زمين کې پروت دی الله حب به یا مال برکه هغه چاته چا چاعت سره دی میر دی له مینه محبت ته بیسکل سره محبت وی غریب سره محبت وی غریب نه بکر کنه چاله چورته نہ کوي ایسوريا غتام شو در دروازه تام شو مات هر یو ورځ نه دروازه نه دی داس علاه به الله سره محبت کوي دا الله ته موږ ورکه الله سره محبت وکړنا وي کس وي ولذينا اخر مسلمان محبت دی او الله سره مصرح بسلو کیمان دوار کولو برطورو نماز که اللہ زگیر که زویل قربان اخبروان اللہ بوور که چالا بوور که مورو پلار تخبروان روان دی روشتو ما انفقتم من خیر فلیل والدین والاقلبین مرکر روان دی مورو پلار تخبروان نوی پرمون بیلو مرپر تاسو نه وی پهلوان نه ولي بلکې دی چې هغه د مور پرد په ځای تر خپل شوی د مور پرد د وjene چې تر تاسو لږه دته وي خپل بانو ما خپل کوه ترور شو <سؤال> أقرب... تر شو د ترز شو ترز شو ترز شو ماما شو ماما شو د ځبې زړه دا وخت خپلوان زویل قربان تر دارنګه وخزه دا خاوون د خیرات ورپی چار وختي خاوون د خیرات څه زمونځه دا د خاوون غریب دی د درغه وخزه خیرات دتونہ بيڅټه نه خیرات داري چا خاوون ورس صدقه نفلی ګورغه چې ځله پیغمبر رسول الله و سلم یې وړاندو کړ یا معاشره په صدقه نه ای زما نو خیراتونو کې خیراتونو وونی چې جهنم د تجزلارو جهانم تا ماشه مكرا حال تا صرر روح تا خذب راتیوه خذب روح راتی. تا وی ویچا دعا اللہ تا ذکر قلی بیم با سلات و سلام یو اللہ دا دا دا دیو ناشکری دیو قیده خامنانو دوریم دا دا دیو با دیر عجو دیر وی خلال پا کانٹرول پا کینا دا ذکر دیو با جهانم تا با جیلی بیا دی زنانو دا خبری جواده پیم با سلات و سلام نا چیتا صحیرتو نا دا دا څو ورځې نه ګرځي لنهار هغه عبدالالله بن محمود طويل خاونتا جلال شوبي امبر څنګه تپوزوکا چې زوتابه نه خیرات وکيږي وکړه څه چې خاونتا خیرات ورکړي کیږي وکړه نه کیږي هغه ته خو دې نه راشي په ما څخه سخت نشته دي هغه څه و بلګټي او تپوزوور ځکو درشه وسته لا وختونه لاړه دی دروازه باندې دا نور څه جوړ راغلي دي نو څه دې پوښتنه بې له څه طرحه درځنه مرزې نه وړه و تا چې د زینبه باندې دلې د مسائل په تله رسول الله دکون زینبی وای زینبا بازار دیلاب مشهور خزرا وې څو یې وې دغه چانتوی وایو ته ته لپاره دوا څو اوبو یو خو دې صدقه شو قرابت چې کنه قانون سره دې سره رحم وکړه دوا پایدې یو کړی نو چې یو دوا ګټ دیو کړی یو دې چې کنه سره خیرات دی دغتو ورته بل دي خاود رضا ته دې باندې زویل قربا وره وجب خزاج جنو یو خدای دې چې په باندې حج قرشی فرض حج دې یا اشردن زکات واجب شي په کهاوي زمونږ فقهات چې د خاوند مال <سؤال> زکات چا باندې نه کیږي خزی باندې او د خځه باندې بازو چې نه د خاوند زکات په خپل <سؤال> ځی باندې نه کیږي زته چې تخری نه پاتې چا واجبه خود خاوند نفقه په خزانه ده واجب نو خزبا ز خپل خان له زکات ورته مخيځ دی ورته لشي بهر صورت درته زال پر بارو ډالو کنه حلوا ته خیرات ورته وليتاماج مان د ور کایات مان د شاته چتلا دي مړوي ک بلوغ تر رشدله به الله ایت من بعد البلوغ حديث کې را دي یوټوب لسته بعد البلوغ سړی والد شي حالت یتیمه یتیم بیا خات ماشو یتیم دي غریب دي وریکا والمساکین مسکینا چا تویف چې دا ویه همیشه سکون خلق طرف ته وي سکون اله ناشوی لکه و ساشي نشتا هغه د مسکین وی دایم سکون اله الناس لانه لا شی له مدارګه اې تشه نشتا ومنه چې موږ استاد وروزي کوله سرور بل شرمایه ده او هر څو چی وی بل مساکین مسکین نام شو کزوان دې کما شندې و ابن السبيل لاروی د لارې وما خبجه لار لار روان دي وابن السبيل ملما دي, دي. يا سفر وا مسافر دي یا غسره دي صفه رواني دوه نیت کی دی خلصو سنشت ما مصرف او خرچنشت وابن السبيل سفر نیت کی روان دي لا وتله د کور نه دي خو خدای اوسر غریب سرا تو دغه ابن السبيل و صائرين اول کئ سوال کرلا جو سړی راوی په دروازه وځو دي جو به ورته مالنه شکرانا خدای دې وخه مراله ورته شترا نه تر اوسه ورته نو مخ کې ورتا رميان دې و راخو سوالګر صدا ولا سوال یا کومالو ځاله فرשי سوالګر خاط نه اگر که کو کوزر او پاسور باندې سوری او راشی وملو ځاله فرשיږي اگر که پاس سوری او راشی دا نو سوالو حق لري چې ته ولا ورکی او هغه پارا کده مان دې رسوله پارا سوال کوي ګنا دا خپل سوال کده مان دې رسوله پارا چې سوال کوي حدیث کې راځي چې څوک د خلب نو سوال کوي دې د پج مان د ورس کرواټه دیو کټلا کډې دې او تلږه الله کومي داداغه په خا دا ټول شو دوه سوالګر ګنا دا دې کده مان دې پارا سوال کوي تو ولا ورکه رد سایلالو بزلف المحرقه سوالګر د دروازې نه واپس کا اگر کس وی زلف المحرقه اغه سيد دي مال تا پخړې دي اغه سوي زلف المحرقه زلف یې نه دي د ګړو کې زوغه اخپ نه یلا سوي سوي چوتو سې سوي دا چې کوم تاسو دی واسطه خبر واسطو کوت ګډور څنې د خپلې خبرو واسطو کیږي کنه؟ ها؟ ښه جواب لور. خپل نفسې دي، بل سوالې دي، سوالې نفسې ذلتې، خبر باندې ورشي سوال کول حرام دي، په لکه ځان د پر حرام دی چې بلا ضرورت سوال کول حرام شو، انت یو شړید د بل سمنند پر سوال کړی، یا د مدرسې پر د چدي سوال کړی، نو دا څنګه دي؟ دا عزت دیار د امان سره تاسو لاندې مراجعه جوړه کړې څه کو چنده کول کنه الهاند چاندي کولی کړي دي کنه جوړي وزاند په هغه نه دا چاندي لپاره کې دي إلا ما اکثر چې ګوندونو محتوی مان د اپیش درځولې ده سه مادارش ته ورځولې دي محتوی مان خدای دې ژوند انصاف وکړي إلا ما شاء الله, ما شاء الله مست... هر به شغمون نه بلکې شاید چې پلان اوخته به هر به شغمون نه بلکې شاید چې ګوندونو پلان اوخته به یا خدایته و وسایلینه سوړده را ور کوار چې ریقابی مریانا زادو غوړي ور کوا አልته دي کنه دا چندا چې ټوله هغه دی او دا محتویم څنګه بمسې غلله ود وړغله دي که چې ته تا د پټوا چې محتویم په سې مصرف چي لګی بیا ته چندا کوا او سید مدرسې لور کوا ځان چې ګورم متام کیږي دا ځنه ته مکیږي دا شو او کې په مطلب باندې دا سړی د الله تعالی رضوان پر چنده ټوله د مدرسې لپاره هغه په هغه له څورتی اجرو ورته دی لري اجر دی او کچته پاز د چنده ټوله او د مستمیم متصووج ويږي چې با په هیڅ غده دې بیا جائز دي خو د ماشه نه به په پیسې لا دا باندې کوي وا اتزخا فذ دمریا نو آزادولو کومه الله دی د قیدیانو په آزادولو بنیا ملګری یو شړې قیدي دی چې اسلام لري په دغه کې پروت دی په ځیل کې پروت دی نو ورکوا او آزاد راځه دی او دغه خیرات دی وی خیرات داده اے چې اې طاقلابید یو ریکاب را مننه ده ایا جنډونو دلته کې مروه نتل مقاتلين دعا یادانې جنډونو خلاصول د چا وفي الاساره مداري کوي د قیدیانو د آزادولو لپاره رقاب غلامو د آزادولو لپاره د مقاتب د خلاصولو لپاره د قیدانو د آزادولو لپاره دا ټول جنډونه په دې کې دا هو د مال ورو ورو مساریفو خو دا وا قام الصلاتہ جنډونو درې مونس کا ایک موضوع دانا جتویلہ کا موضوعی لنکہ ازم مجاہد ایمام مجاہد بانی نشترے نا نا نا واقام السلات مونس کا واپر قلتیم بانی واقام السلات وعات زکاة زکاة ورکئی زکاة ورکئی زکات چاله ورکي وګورا ماکیات المال مولوي د دې دغه واته زکات وروړه خو معلومه ده چې زکات فرضي د تب ثقيل ذکر دي ماکیات المال کې چې دمو زکات غیر فرضي ده زکات ان فی المال لھا کان شیوا زکات پیغمبرسن فرمایستا پرې مال پرې حقوق د خلکو متاله دي ما شوات زکات نه زکات علوا ست پرې مال کې د خلکو حقوق شتا دغه والدین زنه حق دي دي مستنان زنه حق حق دي د حکومت اسلامی زنه حق دي ستاسو مال کې زري ډېر خلک چې د حضرت علي زکات کو به وایي نو ور کوي ته خامخوونه کوي زکات به ور کوي زکان علاوا زکان علاوا نورم ستاسو مال کې حقوق دي حقوق وريته سیاذ ساده که په صحیح اصول باندې اسلامي اصول سوو چې نهږي په دنیا کې بغریب پات نشي څومو په تدریجي غریب په پاتني شي زکات به چالو ورکو ایکنا مسلکات للفقراء والمساكين مصرف زکات ا ته ذکر دی چالت په خپل شي ګندر اقسامي سماني دي هغه اقسامي سمانيل کې او في سبيل الله مشتا شیشدا الله غبر اور شي نه را به چالو تم چې زکات چالو ورکو غاري والمصون مجاهد هغه چې پر کې خپل واده باندې کله چوادو کیدې چا سره الله سره واده کړی دای چې الله په کا ځان او ځان اودانګي مال چې د استاد رضا پرد مسرف کوه هغه چا سره کړي بندر الله سره وویل ان الله اشترى من, من المؤمنین انفسهم و اموالهم بیان الله مل جنة اشترا کړی دا الله سودا کړی دا الله په چګمینو سره مشتري ده او نفس مال ستان نه اخرستی دی الله pkg اخرستی دی سامان به یځه ده سامان ها سامان څه دی بیا سامان دی جنت څه سامان دی او غوچوږه بدداره مشترک ژوند دی الله دی وینو شي او اخرسته شوځي نو څه دی ما بیاځري نفس ها من دنه ورځ دی الله دی پوې نشي مادیات د انسان نفس مال او بایر انسان او مشتري الله سمن جناته دا غواړه د خسره کول غواره ول بیا دي هم اذا حدو ورکوونکی د وعده دي کله چې وعدهونکی د الله سره کله چې وعدهونکی د مخلوق سره مجاهده غدي چې په خپل واده باندې ټینګ بي دا نه ترور راځي کله نو که بوجه غنمت ما ستره کوي کې اعتقاد دا عمل کوي ولاشي نن ستار سبات بل نن ستار سبات دغه مجيد ندي ازاهدوا کله چې واضا کړی هغه کی پرواوالی کوي والصابرين اصل باصایوا زروای وای نن بس او صفت دا چا بیانوم ای عام د صابرینا مدها منصوب بنو بر مذه ته تویی نحن ناشر الانبیاء الانه رس ناد قبلینده والصابرين ای عام د صابرینا دی منصوب بالمذه یا منصوب بالاختصاص جیتای شَرَشوا چې د صبر په شدایدو فی مواطئم قتال دا بیر ساجر لري ان ما یوفا اجرهم بغیر حساب چې تخصیص بعد د تامین دوپاره کمال فضلات د صبر ده او صفات او چا به نو صبر په کلا فل با صایب فقر او په تکلیف کې و زراي په مرضو زمانت کې وحین البس او په او پجنګون کې با شو غریب شو زبره مراد بدن شو بس نمراد جنگونه دی دښمن په مخابله کې به دی چې صبر کین وا وا نو دغه خلکو د پاره شیدو سره صفاتونه دی دغه خلکو د پاره کمالونه دی اولائک اللذین اسراکو دا خلکو دی چې رښتیا کړی دی عقل دینه رښتیا کړی دی او خلاماله رښتیا کړی دی الله سره صدقو رښتینه مومنانم دادی سوچ به دی له صفاتو باندې متصفی تو صفاتو تلسو تنزه د زړه سره تنزه جاه ظاهري امام جواري وسه تاړو لري مولايک الله جن صدا کو مولايک اللهم متقون دغه مخاطبات چې داري پريزګار امام جودي المتقون پر ته کامل پريزګار وایي ولې ها وای څه شاک پزګي مرز مرز لاګي سړي باندې ټيبي مرز لاګي شاک مې پرې خاتمه شو کیسه دې ته اوصاف د الاخلاق دې ته الاخلاق د انسان اخلاق مهذب کول ګوره قران کې چې کوم نه تهذیب الاخلاق کوم استخبار تشېشتہ تهذیب الاخلاق هم شته المدنی هم ا تدبیر او منځل هم شته د قران کې کنيشتا هم سیاست ته یو ګټه موه قران کریم دا هیڅ تیول څو و با صبرې کولې سیاسي څوک به چې نو وې دا فرانسوي د سیاسي باز نه کوي ها قرآن کې نه کوي ها سیاسات قرآن نه ارزتا سیاسته کوم نه سره حدیث نه ارزتا صاحب ها هو څنګه کو دین څنګه نه جدا جدا شي نو بیا اقبال او بیا په چنگیز خان نو زغوشي نو بیا چې ګڼه نه د دې کمال آتا ترپ مذهب بشینو سیاست بیل له مذهب بیل له سیاست بیل له عبادت بیل له نه نه سیاست اسلامي او مذهب او دین یو چیزه به دلدګر سیاست مدون باش راغو څو ملو کی فتح من چې فتح شروع بیا بچای یا ایه الزینا منو ای مومنانو پتیوالaikum قصاص لازم کړي پتاسمانی فرض کړي الله کو قصاص قصاص مساوات دی برابر دی ته وای مقابله د فعل به مثلي دی وای ودل ته دا شو چې چار چڅ کړي دې بری وی او قصاص قاتل کړي او با ستا قتل کا خو نشي وای اسلام کچې دی حقوق بشر مرادات کیږي نه اسلام کچې نه کیږي ا اوکوک بشر پہ مالی اے لیکن وولی دیکن انسان لاس کٹ گئی آوزما صاحب قاتل علا